Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов, та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов, іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить з-за куща заяць, тоді саме він у полі оглядав свій «О, – каже їжак, – хто пруткий, то вже й на ниві. А ти, – заяць йому, – все кривляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий!» Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово – Дістав таку нечемну одмову, Що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві і каже, «Ти, каже, мене береш на сміх, А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого переможе. Заєць як зарегоче, ти!» «На випередки зі мною!» А їжак спокійно. «А так? І з тобою?» «Ну добре!» – засміявся Заєць. «Давай бігти!» «Ні!» – каже їжак. «Ще ні!» «Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов». А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі, «І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму!» Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки, «Знаєш, жінку, який мені клопіт?» «Який, чоловіче!» «Мушу з зайцем бігати на випередки!» Та й розказує все, «Як було!» То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачіха. Мовчи жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить зайць до тебе то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. «Добре!» – каже їжачиха. Приходить їжак до зайця та й каже до нього, «Ну, я вже готовий». «То біжимо!» Отстав став заяць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та і спинився. Пробігає заяць в кінець ниви, а там їжачіха «Я вже тут!» «Ей!» – каже Заєць, «А то що таке?» «А ну біжимо ще раз!» Побіг заєць. прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає «Ого-го! А я вже давно тут чекаю!» «Ти дивися! А ну біжимо ще раз!» Прибігає на другий край, а їжак знову вже там, а то ж була, як ви знаєте, їжачіха. «Побіг ще раз! А там їжак, а я вже тут!» Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може, так вибігався натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабішого, сказав тоді їжак, та й пішов з їжачихою додому.